Ba, bostak eta sein minutu ditugunean, zebra bidean aurrera goaz garapen aurkako kronikarekin. Eta okerrez banago, telefonaren bestaldean, jada Julio dugu arratsaldeon, Julio? Arratsaldeon. Bueno, kostatu zaiguazken asteetan, baina porfin hemen zaitugu gurekin, garapen aurkako kronika hauegiteko, eta lehenik eta bein, ba, zein gai ekartzen dizkiguzun, galdetuko dizut? Bueno, ba, e, pare ba, gauze atxeten inguruan, izan ere... Bukatu berri da eh HTN aurkako baroaldi desobedientia eta horren inguruko valorazioa eingo dut. Gero beste pare bat albizte Moz baitare ere HTN inguruan hemeni iruten eh, gertatu dena eta gertatuko dena eh, urte honen bukaraz eta gero bukatzeko Zaragozaan egin berri den E, manifestio baten berri ere manen dut. Izan ere, e, pasaden larun batian, e, Konfederazioa Hidrográfica del Lebro itotzeko asmoz e, ba, lau zutabe e, elkartuz diren horre goitzaren aurrean eta salatu bueno, indute konfederazioa honek politika ba, garapen zale hau ere. Oso, no, basiko gera negonzu Barguaaldiaren kontu horrekin esateran naista hemen etzaren egon aspaldidanik eta eia esan kollaboratzailerik ez dugun izan bagu enkarratu garela eh. Baraboaldiaren jarrepena egiten, baina beti hobeto da ba, antolatzaileek eta barauan ari zinetenek kontatzea eta horretarako emango dizutitza. Bai, hori eitzu zen ere, batzue ba, e, mugitu mugimenduak e, bultzatutako baraualdi desobediente e, hau izan dela iru astean zehar, e, bizkaiatik azita eta e, gipuzkoatik anpasatuz eta azkenian e, nafarron bukatu zela, eta pare bat azte do, eta E, hori dela ba, bukaera hori tabak mugitu mugimendua kaleratu egin du eh valorazioa eh e, beraualdi de inguruan ordun eh komunikatortatik bueno ateako ditugu hainbat eh considerazio hainbat puntu ba, orokorki eh oso positiboki baloratzen da ekimen hau izan ere Zonalde askoetatikan pasatutako eh, leku eh, kua eh, izan dela ba hori, ez? Ba, hainbat eta tokietako eh, aldarrikapenak jaso dituena, ez? Ba, zonalde askoetatikan, gero talde askorekin ere mm, izegiteko parada izan da, izegiteko baino gehiago eh, lankide tzarako tartea ere eskein ni dela izan ere eh krisialdi honetan e, hainbat eta hainbat sektore mm, pairatzen ari da eh honen ondorioak, ba, besteak beste murrizketak, eh prekarizazioa, langabezia, e, basterketar soziala eta hainbat eta hainbat talde mm, talderekin e, ba hori, ba lankide lankidetzarako tartea izan da, ez? Ba, eta nahiko positiboki baloratzen da, izan ere, pentsatzen dugulako, monstrukeri hau gelditzen baldin badugu, izango dela, hainbat eta hainbat e, kolektibuen eta norbanakoen e, zea, ez, e, laguntzaren bitartez. Ez? E, gero, bueno, e, oso aberazgarri izan da, egitaraua ere, ba askotako ekintzak eta... Eta ekimen ezberdinak burutu dira eta mm, ikusten dugu, ba, badagola aldea, ba, ohiko baraalditik e, mugitu mugimenduak e, egindako mm, baraualdra badaagola aldea handia. Ez izan ere baraaldi desobedientea zen horrek eszan nahi zuen, ba, ez ginela toki itsi batean geldituko eta mugitu garela desente Eh, eh, eh, arestian Aipatutako Giza kolektibo guzioi Ekin batera ba, Bai elkarretaratzetan ekintzetan Instituzioen atarietan Eta bare, eta barez Sindikatu ere ekin eh, ere parte hartu izan dugu Egero, bueno Aipatu bihar da ere Instituzioetara ere iritsi dela eh, Mugitu mugimenduaren aldarrikapen hau izan ere, bai Bizkaian, bai Gipuzkoan, eta bai Nafarroan ere e, instituzioen ate taraino e, eldugarela e, Bizkaian izan zen gainera justu greba orokorraren oiartzunaekin batera, gero e, Gipuzkoan ere esko jarularitzaren atarian egon ziren ekintza bat ere egin zuten, eta hemen Nafarroan Zarraluki herri lan zailburuaren bule heldu ginela, ez? Hori ere aipatu behar da. Eta gero baita ere aipatu behar da ere e, parte hartzaien aldetikan izan da kompromezua, ez? E, hogei lagunek parte hartu izan dugu ekimen honetan, e, aste bete, beteko kompromezu honetan, ba, bueno... E, izan dela benetan apostu haundia, eh, se orrek superatzen duen sakrifizioa eta hola, baina bueno, ikusten dugu ba, benetan merezi izan duela, ez? Uh -huh. Eta eta azkenin, bueno, agian aipamen negatiboen artean agian e, aipatzea e, komunikabide nagusien aldetikan izan den eh utzune informatiboa edo, eh, hori ere salatu beharra dugu. Eh Askotan nez eta egintza irudimentsuak eta izan, ba, bueno, ez dutela hoi hartzuna handirik izan, komunikabide horietan. Eta, baina, bueno, oro korki pentsatzen dugu horri ere aurre egin diogula, eta guk em, gure inguruko em, edabideen bitartez edo, ba, zabaldu dugula gure mesua, ez. E, ez nahi dut, zuena bezalako libreen bidez, gero interneteko gure euskarrien bidez ere, webguniak, gero bestein bate euskarrien bidez ere, eta, bueno, e, alde hortatikan ikuste buelta hartu indiogu, la ez, kontu honi. Eta azkenen, balorazio positiboa esaten dugu, ba, hain zuzen ere, pensatzen dugulako, e, barau honen leloa, atxetek platera usten digu E, leloa, hain zuzten ere, gero gizarte sektorek gehiagok e, bere egiten dutela. Ez? E, pensatzen dugu, ba, hainbat eta hainbat jende guztiz baztertuta eta pobretuta e, gelditzen ari diren momentu honetan, ikusten dugu, ba, benetan, e, inoiz baino, zile egitasun, eza haundiago dagoela atxeteren ere ikuntzaren inguruan. Ez? Eta naiz eta e, protestak eta igual ez areagotu eta eza baina ikusten dugu benetan jendeak gerota e... Hmm, Itxaen gutxiago duela honen inguruan. dute beraien mezua izan dela beti modernitatea eta aurrera bidia eta azkartu inen dueta inor gutxiik gaur egun sinisten duela Htek benetan eh, ba hori ez. modernitatea eta horko hitz eh, sakratu hoiek benetan eh, inor gutxiik sinisten dituela. Ez? Mm ha -hmm. ordu hori ba. Eta gutxo berbera e, guke mugitu mugenduetik zabaldutako balorazioaren berri, ez? Eh? Eta gero bueno, beste pare bat gauze hemen gehien bat Nafarroan e, bueno, alortik e, labur oso modu laburrien aipatuko ditut. Tada. Eh hiru lagunen aurkako epaiketa burutu zela duela iabete bate edo, hemen pintaketa batzuk egite bat ikan, atxeten orkako pintak batzuk egite bat ikan, e, pintak izan zirela ansoain eta errotzapean artean eta, bueno, e, peiketa e, esan bezala duela bueno, duela gutxi izan zen, eta azkenien epaia izan da absoluzioa. Hori, e, gutxi tan zutatzen direolako Olako bai, bai. berripozgarriak, baina bueno, hori ere patu behar da. Eta abriz, e, hau da, ifrentzuaren e, beste aldea da, e, elduden hogeita zeitik e, abendu e, urtarrilaren bat arte, izanen dira, e, zigor e, sei eguneko etxe arrestatze bat, lau lagunen aurka, heteren aurkako pintada batzuk egitenatikan. Orrun, bueno, eh e, bueno, ohituta gaude olako zigorrei eta hola, baina bueno, agian pintada hauek badute historia, historia naiko naiko bitxia eta bueno, eh lau hitzetan laburbilduko dut. Pintada hauek izan ziren zizurko e, udalerrian duela bi urte, eh? bi mila da amargarren urtean. E, justu, bueno, bertako udaltzainguek atxilotu zituen hauek eta azerako ezkera fiskala bildurgarri izan zen. Ezkatzen zitzaien zazpi urteko kartzela zigorra, hogei mila euroko izuna, irumilia euroko kalde ordaina, eta hogei tamabin mila euroko fidantza. Hori benetan bildurgarri izan zen astapenean, gero, bueno, pizkanaka pizkanaka e, ezkera fiskal hau e, zerezean gelditzen e, izan duzen, pasatu zen delitu izatetik, pasatu zen justu epeiketa berean e, falta utxune, bueno, utxegite falta izatera. eta azkenen, bueno, laulagun hauek pagatu beharko dute E egun eko lokalización permanente deritzaana de edo garai batean etxe arresta zera zena ez Ordun laulagun hauek erabaki dute etxe arrestatze hau e, elkarrekin egitea, hemen iruñan e, badago e, espazio sozial bate dut zabaldi deitzen dena espazio zea bada. E, solidario edo, ba, beste internazionalista eta biltzen diren espazio bat eta hortan egingo dute eta mm, epaiak onartu du lauak elkarrekin egitea justu egun berian eta ordun oso egitarau mardula prestatu dute justu urte honen bukairarako. Eh, izango da ba, bueno, denetatikan, izango dire eh, taierrak, izango direan hitzaldiak. Video emanaldiak, eh, konzertu bat, berzolari zaio bat, eta gero eh, urtea. Eta bai, eh, etxe arreztatze honi bukera emateko, izanen da, afaria. Urte zargabeko afaria bertan izango da, eta, bueno, hortik ateako den sosia erabliko da, ba, eh, atxeteren aurkako borrokan eh, egitzeko. Ba, modu modu originala epaiari ibulta bai. mateko está. Bai, bai. Eta gero ba, eh, dugu, eh, urte astapenerako erreserbatu dugu sorpresa bat, hemen esango ez duguna, baina bueno, beste igual urrengo kronikan aipatuko duguna. Eta gero, bueno, eh, modu laburrian ere esateko ba, eh, Nafarratikan kampu ere, nahiko mugan dagoen, e, bueno, mugan edo tarte bat ere justu presa, hori jesako presa, justu Nafarroan dago, hainzutzen ere, ba, e, esa urtegiaren zabaltzea edo aunditzearen aurkako manifestazio izan zen pasaden larun batean Zaragozan, Rio Aragon etako agret izeneko elkartek deituta, Eh, leloa zen, eh, ez bakarrik esa, ezaren urtegiaren zabaltzearen aurka, baita ere, eh, bueno, beste lelo batzu batzuk batziren, eh, mendialde, eh, aragoiko mendialdearen duintasunaren alde, eh, ibai eta herri bizirik, ez? Eza urtegiari ez? Eta, bueno, oso, eh, oso manifestazio polita izan zen hirurogei e, kolektibo deituta eta mm, agian bixina zen ba horiloa zen inundemos la txe eh, Konfedera Ebroko Kononfederación Hidrografkua ito dezagun eta ordun, helau zuta be ziren bata zen Aragoi E, ibaia irudikatzen zuena, bestea zen Gallego Ibaia, bestea Jalon Ibaia, eta gero Ebroko e, itxasoratzia edo Delta, Ebroko Delta, ez? Orduan, e, lau zutabe horiek elkartu ziren e, konfederazion honen egoitzaren aurrean, eta, eta bueno, niko bueno, manifa, manifa ederra izan zela, eta han eskatu zela, benetan oiko eh, politika hidrologiko horri buelta ematia, eskatzen zitza hori ez, ba, konfederazioan hidrografica honi, eta hau gero baita ere, bueno, aipamen berezi bat izan zen, zebakizue artieda herrian, artieda aragoiko, herri hau da justu eh, ezako urtegiaren zabaltzearekin Kaltetutako herri herri bueno, polit bat justu horra aragoi aldean dagona, eta e, biztanle horiek oso mugituta daude zabaltze honen aurka ez. Ordun e, dezabettzen ACTA egiiterakoan eta protesta handiak egin izan dituzte eta azkenekuan. E, guardia zebile kargatu egin zuten, holdartu egin zitzaien eta amabiz aurituak izan ziren, gero e, sortzi lagun deklaratzera deituak izan dire, eta oie ilde, leporatzen dizkiete oso kargu haundiak, besteak beste, beste e, atental autoridad eta antzekuak, eta ordun horren ba, bueno, ba, inguruan baita ere, bueno, aipamen bat bat, e, Egintzen baitaren manifestazio horren baita. <hum> ba ikusten dugu proiektu txikiletzaileak eh, non nahi baina baitare hoien aurkako mugimenduak non nahi daudela eh? da.: Hori da hori da eta arkidako jendi oso, oso kementsu dabil, oso gaz gazte, gazte desenten mugitzen ari da gainina duela. Mm, mm, mm, Zarebat azte edo bilkura berezi bat egin zuten lakabe herrian, hemen e, Nafarroan, e, deitu ziguten e, beste hainba borrokatan ibilitako jendeari, ba, beste-beste ituizko solidarioi, atzeten aurkako borroka murgirutako taldei, eta barek tabar bar oso bilkura interesgarri izan zen, e, eta, bueno, e, penezatzen dugu, ba, Eurei badiagarri izan zitzailela ba, hainbat eta hainbat e, ba hori proposamenala e, bota hain zireak eta eta bueno, espero dezagun ba, aber e, berriro pizten den zu handi bat gainera e, bakizue baita ere urtegi hortan e, baita ere egonkortasun arazo ondia dituztela esezkerko magalean ittu gertatzen zen bezala. Baina okazu honetan, are eskandalagarria da, ze izan ere, e, proiektuarako destinatuko dituzten berreun milioi euro oietatikan, ia-ia, eren badago e, destinatua ba, mazela edo ma, magal horren egonkortasuna bermatzeko. E, Ordun ikusten da, benetan, hauek ez dutela neurrikik, eta nahi dutenian gauza bat egin, nahi dutenian, ba... Berdinzaiela jendearen bizitza eta berdinzaiela benetan hondamendi hmm. bat e, suurtutzia, ez? Eta ordun, ba bueno, e, arrazionala da ze hain zuzen ere e, eureka ipatzen dituzten e, bear royeka setzeko eta hori ba holako astakeri bat egiteak benetan ez du justifikaziorik, ez? E, I kustenda benetan hor bai badagola beste interes ekonomiko bat, e, bueno, asteko obra bera ere egiteak, baino benetan ez dagoela ingungo justifikazirik holako astakeria egiteko. Eta um, egia da, ba hori, ez? Ba Aragoi e, oso lurralde sakrifikatu izan dela azkeneko urte hauetan, e, gehien gehihenba frankismotik hasita, baino bueno, ia Hmm, Amahiru mila persona kanporatuak izan direla proiektu hidrologikoak eh, direlata eta benetan hori ba ustiz lottxagarria dela ba, aragoi bezalako herri bateek ba, olakozio giza sacrifizio handia pairatu ba, beharriz zati ez. Eh? Ba izango dugu baitare tarte honetan aukera borroka horren inguruan e, informazioa jasotzeko eta gure entzulei elarazteko eta gaurkoagatik, ba mi esker julio gurean izateagatik eta laiztera arte. Hapa ba, urrekoazio ongi izan zuekere, agur.